معن الرحیم اکثرهم حدیثن صحابه کرامو کی ډیر د احادیث او پنقل کولو کی شوق دی وای اکثرهم حدیثن سته صحابه کرام دی چې دې نه ډیر نقل نقللی منهل منهل وهم على على التوالي اده په ترتیب دي ابو هريره رضي الله عنه دنه 150 درې سوه سلو روايات حدیث منقول دي وروا عنه اكثر من 300 رجل د 300 نه زیات خلکو ته روايات نقل کړي ابن عمر رضي الله عنه رواه در روایتو نکلی دو ساو شپک ساو دیر شهادیس. آنسو بن مالک رضی اللانو روایتو نکلی دو ساو شپک ساو دیر شو. اده دو ساو سا شپک اتیادی دو هزار دو سو چینستی. او دوم المعنص رضی الله عنہو نا روایتو نا دی دو او دو سو چیئت سی رضی اللہ عنہو نا روایات تی دو ہزار دو سو دس دی ابن عباس رضی اللہ عنہو ما نا دی دجابر ابن الله رضی اللہ عنہ نے دی ایک ازار پانچ سو او چالیسہ دجابر رضی اللہ عنہ نے پندرہ اکثر فتوا کی سوق و اکثرهم اکثر دین فتیا ثروا ہوا چریعات کی دیش ابن عباس رضی اللہ عنہ ما نے ثم کہ بار علماء صحابہ بیاغم شران دو علماء او د صحابہ او اشپغو کما کال مسروق امام مسروق انتہا المسحاب الی ستتر د ټول صحابو د ان انتہا شپغو توہ اومر علی و بی ابن کاب زیر ابن ثابت اپی اب الدردہ او ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سم من تحا علم الستتی اب یاد دیش فگوارو علم راج مشویو علی و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم من هم العبادلتو عبادلت سوک دی وی مراد پا عبادلہ سر بلسل مناغ اسو د اسلام عبد الله من الصحابه وايبلغ عددهم نحو 300 صحابين یو دریشو صحابه چداي عبد الله نوم دریشو شو مراد دي دي کی غسلور دي صحابو نه چد ټولو نوم عبد الله او عبد الله ابن عمر دے عبد الله ابن زبير دے او دارંગી عبد الله ابن عباس دے عبد ابن زبير دے او عبد الله ابن عمرو ابن العاص دے رضی الله عنہم ولمیزه لهؤلاء او خصوصیت د دې کسانو د او چې دا علماء د صحابه او الذين تاخرت وفاتم دا وفات د دې وفات رستو شویو حتى احتیج إلى علمهم احتیج إلى علمهم دا دا لم تدخل كو ضرورت راغ لئو له. فكانت لهم هذه المزيات والشهرة دا لدا زيادة و حاصل شو فإذا اجتمع ولا شيء من الفتوى دا سلور وانا چرا جمشي پا يوشي قيل هاذي قول العباد له وإذا قول دا عباد له ده عدد الصحابه کرام سمره دی هناك سہونا کا احصاءن دقیق لعدد الصحابه ویزہ دقیق شمار نشتا لیکن ہونا کا اقوال لاهل العلم دغه کې د اهل علم دي استفاده منهم انهم يزيدون على الف صحابين داغین دا فیده چې دا د ایک لاکھ نسیوهو. سوره؟ او شرد دی اقوال و قول دا امام ابو زرعده الرازی رحمه الله و ای قبشیو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلمان مئتی الفن و الف من السحابه یو لاک او سوره صحابهو سوار لزرع ممن رواعن هو و سمع منه هغه چا نشي داینه روایت کړې او ری دي دي په شپه خبرونه خواسان بو حسن نه بس کوي کوي ها وای دا و اي عدد طبقاته د دوی د صحابه او طبقات صدی مختلفه في عدد طبقاتهم زديد طبقات او په تعداد کې اختلافه منه من جالوم به اعتبار سب اسلام چا په اعتبار د مخکی والد اسلام دی کې طبقات جوړ کړی او ویل <سؤال> هجرایا د هجرت په اتتبار او شهود المشاهد الفاضله یا حاضری دا غزید حاضری دو چې غور دی له جهادونه ومنهم من قسمهم چا تقسیم کری به آخر اخر فكل فكل فكل حسب اجتهاده هر چا په کې د خپل اجتهاد مطابق تقسیم کړي فقسموا ابن سعد خمسه وبقات ابن ساعت پینز تب کی جوڑی کری آو قسم والحاکم امام حاکم دولست تب کی جوڑی کری افضل پا علی الاطلاق ابو بکر نصف الدیک دے رضی اللہ عنو سم عمر رضی اللہ عنو بیجمائے اہل سنہ سم عثمان رضی اللہ عنو سم عالی رضی اللہ عنو علی قول جمہور اہل سنہ تا دے جمہور اہل قول لے. ثم تامام العشرت بیاغ پورا لسوارا ثم اہلو بدر بیاغلِ بدر ثم اہلو حد ثم اہلو بیعت الردوان رضی اللہ عنہم اولہم اسلام اول اسلام چھا رہوڑے من الرجال الہرار ابو بکر نصدیق رضی اللہ عنہ پازاد و سڑوک ابو بکر رضی اللہ عنہ من اسفیان علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ او من النساء خدیجہ ام المومنین رضی الله عنہ او پا موالیو کی ازادسو غلامانو کی زید ابن حارس رضی اللہ عنہ من العبید بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ آخرهم موتن جتول صحابہ و اخر کسو کو فاتو ابت فیل عامر ابن واثلت اللیثیو رضی اللہ عنہ مات سنة مئا بمکت المکرمہ په پسندلمه هجری کې مکه مکرمه کې دو کله اکثره منځاله چا ډیر ویلسم اخر موته قبله بیا په آخر کې په مرګ کې دنه مخ کې انس بن مالک رضی الله عنه توفي سنه 393 بالبصرہ په بصره کې په ترین مې کې وفاتو اشهر د تصانیفنا د صحابه مبارکه ال اسابه فی تمیز الصحابه ده ابن حجر ال اسقلاني رحم الله علي صاحب اسد الغابه في معرفه الصحابه لالي ابن محمد الجزري المشهور بابن الاثير اول استعاف في اسماء الاصحاب ده حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله تعالى مقرآن مخترم اردن کو اسلام علیکم رب العالمین محمد شاتر و تازو خوشحال ساتا مخترم اتاصل الشیخ سید امیر حسین باچاسب درس اصول الحدیث وغره دن درس اصول پر کراچے کے دو حد گل اسلامی لیٹا سنٹر مسان چوک کے منعے کے دو حد گل سرا پخیبر پختنخواہ کے پجانگیری کی دمارید مجید سر بخواہ کے دو حسان مصر ملائی کی 0333 نو سو سولیت ریالی سو انٹالیس ریک